Namo se, bhagavato arahato, a sama, sambudase. Namota se, arahato, a sama, sambudase. Namota se, arahato, a sama, sambudase. Tak my jsme se zmínili, že šamata, meditace, utěšení, možno praktikovat před meditací vhledu nebo po meditaci vhledu, nebo eh, podle yogačára tradice je možné i vlastně od samého začátku se snažit tyto dvě meditace spojit. Hm? A to na základě toho pochopení, že vlastně veškeré objekty, ať jsme si toho vědomí či ne, vlastně eh, mají kořen ve vědomí. Hm? Nep, eh, dle yogačára tradice, my bereme předměty a osoby jako něco skutečného, protože eh, máme zvyky. Hm? Eh, Pojímat jáství v osobách právě a ve věcech. Když tyto zvyky překonáme, tak nic v naší zkušenosti nebude skutečné. A to je právě ta realizace, o kterou bodysatva usiluje. A jeho cesta se nalaďuje na toto pochopení. Bez tohoto pochopení jeho cesta nedává žádný smysl, protože je založená na, jak jsme se zmínili, na slibech eh, osvobodit všechny bytosti, eh, odstranit eh, poskrnění, vědomí ve všech bytostech, hm, naučit se všechny darmy, Což není možné samozřejmě, ale z hlediska pochopení jediné reality, tedy reality takovosti, je to možné. Je to možné v tom smyslu, že jeho prostředek je právě prostředek nemožnosti uchopení. A tuto, nemo, tuto hmm. intuici nemožnosti uchopení ve v realitě, která je skutečná, právě prohlubuje praxi. A vlastně celá jeho praxe je na tom založena od samého počátku. Jestliže není, no tak vlastně nevede do nejvyššího probuzení. Jestliže se vrátíme k čtyřem krokům v samatě a čtyrem krokům ve vypasaně v relaci k meditaci na dech, k anapana Sati, vysvětlili jsme čtyři kroky spojené se samatou. Vysvětlili jsme, že Samata je, může předcházet vypasanu, nebo jít po ní nebo jít paralelně se šamata a, a Vysvětlili jsme, že včera, že vlastně, aby jsme pochopili Anapána Sati, tedy meditaci na dech, jakožto kurz plného probuzení, který bude učil, v, v rámci 16 cvičení, o kterých se snad ještě zmíníme e, zítra nebo pozítří, vlastně těchto 16 cvičení my můžeme jedině pochopit, jestliže máme základ. A ten základ je vlastně jistý e, pochopení objektu, e, našeho poznání. A to pochopení jsme včera vysvětlili. Hm? To znamená pochopení e, pěti agregátů, jakožto e, jediného obsahu naší zkušenosti ve světě. Hm? Jak už jsem se zmínil, z hlediska praxe bodhisatví i těchto pět agregátů, které jsou základem pochopení nejáství, jsou z hlediska, praxe, Bodhiatvu jsou jen prostředky a to chápe právě v hlubších stádiích intuice. Jsou to prostředky, protože ve skutečné reali skutečná realita se nedá popsat slovy a skutečná realita se nedá popsat slovy, protože se nedá uchytit. A tím a to, co používáme k uchycení objektů jsou právě slova koncepty. A tyto slova a koncepty tvoří naši realitu. Ovšem, z hlediska Jugáčáry, právě tyto slova, koncepty, věty, hlásky sami o sobě nemají žádnou podstatu. Nedají se uchytit. Hlásky se nedají uchytit. Z hlediska Abidarmy je to element země, který máme v krku a o který se tře element větru, hm? který vytváříme vědomím, hm? a tím pádem vytváříme zvuky, vytváříme jména, vytváříme věty hm? a na základě eh, procesu si vytváříme koncepty. Hm? A, ale ty hlásky, jména, věty samotné nemají žádnou podstatu. Právě proto stejné slovo znamená něco jiného v češtině nebo ve slovenštině a v němčině nebo v čínštině. Hm? To ukazuje, že slova Věty, koncepty samotné nemají podstatu, jsou pouze hm? e, přetvoření vědomí. A toto přetvoření vědomí na základě jáství ve věcech a v osobách právě je naše samsána hm? založená na naší karmě. To je přístup Jugáčáva. Tedy ty prostředky, aby jsme pochopili, stejně musíme použít. Bez nich, bez konceptu se nemůžeme obejít. Ale meditace na to, že koncepty není nic jiného než přetvoření vědomí, které je původně nedualistické na dualistické vědomí, je obsaženo právě v meditaci yogačára a vůbec i v meditaci v cestě bodhisatvi. Bez tohoto pochopení cesta bodhisatvi vlastně nedává smysl, ať už je vysvětlená jinak v, ve filozofii madhyamika nebo ve filozofii yogačára, eh, na tom už tolik nezáleží, ale eh, tato Neskutečnost našich konceptů je část praxe, která je obzvláště důležitá. Tedy z hlediska praxe bodhisatvů i těch pět agregátů souvislé vznikání, čtyři vznešené pravdy, v tom smyslu, že jsou založené na konceptech a ne na přímém poznání e, realizace, která prech, transcenduje hm? koncepty. Právě proto i do, od samého počátku je možno hm, do meditace dát toto spojení šamaty a vypasany. V tom smyslu, že objektem šamaty se stává vědomí samotné a objektem vypasany se pak stává hledání takovosti. Hm? A jak už jsme se zmínili, takovost existuje na dvou úrovních. Na úrovni jednoty. A na úrovni mnohosti ze začátku v nižších stádiích praxe bodhisattva hledá takovost na úrovni mnohosti. Právě proto, jak už jsme se zmínili, do vlastně do pátého stádia probuzení, ve kterém realizuje jednotu samsáry a nirvány, vlastně se hlavně spoléhá na mnoho stakovosti. Na skutečné vlastnosti předmětu jeho zkušenosti a skutečné vlastnosti jsou ty vlastnosti, které trvají nehledně na tom, jestli eh, předmět, tedy koncept, tak jako stůl, židle, polštár, dům, eh, se mění nebo, nebo budou zničeny, podléhají zkáze nebo ne. Ty opravdové Předměty skutečnosti se ovšem nemění, jakožto element země ve smyslu tvrdosti. Tvrdost záleží ve světě na měkosti, jestliže nemáme pojetí měkosti, nemáme tež pojetí tvrdosti. Hm? Ale element země, jakožto tvrdost, měkost, hrubost, hladkost, Těžkost, lehkost, ten trvá nehledně na tom, jestli dům je těžký nebo lehký, nebo jestli mravenec je těžký nebo lehký. Jeho podstata elementu země z něho, ze zkušenosti mravence nemůže zmizet. Právě proto, nebo ze zkušenosti, domu nemůže zmizet. Právě proto tato skutečnost je takovost. Jestliže eh, poznáme takovost ve věcech správným rozlišením, no pak eh, tež poznáváme vlastně takovost v nejvyšším smyslu, která sjednocuje vlastně vše. A to je vlastně poznání prázdnoty, která, dá se říct, není prázdna. Přesahuje prázdnota, je to, co tež presa, je tež jenom pojem. Ten, kdo lpí na pojmech, ten nepochopí prázdnotu. Právě proto cesta je hlásá, že prázdnota je lék na všechny neduhy. Ten, kdo se drží prázdnoty, ten je nevylečitelný, protože prázdnota je to, co přesahuje naše pochopení v rámci protikladu kdyby se dala vysvětlit, všichni by praktikovali meditaci, ale právě proto, že se nedá vysvětlit a my bytosti se spoleháme na rozlišující mysl, založená na kontrastech, právě proto my bytosti se snažíme o vše možné, kromě Pochopení prázdnoty. Právě proto, že prázdnota se nedá pochopit, nebo takovost se nedá pochopit na základě konceptu, musíme k tomu použít eh, přímé intuice. A tato přímá intuice je od samého počátku vlastně součástí cesty bodhisatvy. I v meditaci na dech stejný princip. Právě proto účelem šamaty v praxi bodhisatvu není jenom dosažení různých stupňů prohloubení vědomí, ale je dosažení schopnosti Uchovávat mysl na objektech, i těch objektech, které nevedou přímo k prohloubení vědomí spontánně. Tedy původní smysl samády je, že samá dána znamená položení, pokládání, Pokládání mysli tak, že všechny faktory, které tvoří nad mysl, neexistuje bez faktorů mysle, které jsou právě příčinou myšlení, jsou v rovnováze. Protože jsou v rovnováze, můžeme ponechat mysl spontánně na jakémkoliv objektu, který potřebujeme. Tato samata, tento přístup je hlavní cíl cesty bodhisattva. Čili v Abidarmě je samata správné samády vysvětlováno jako 8-stupňů prohloubení, zatímco v tradici cesty bodhisattva. Je právě vysvětlována jako samády ve smyslu rovnoměrného přebývání vědomí na objektu. To je třeba pochopit, aby jsme také pochopili vlastně. Eh, v meditaci na dech, ačkoliv, jestliže praktikujeme cestu bodhisattva, praxe různých stupňů prohloubení je samozřejmě výhodná, ale hlavní důraz je na to, aby jsme měli schopnost zůstat spontánně na dechu a tím pádem Bez rozpilování, bez tendence klesání mysli. Tím pádem vlastně jsme otevření hm, též ke studiu těch pránických kanálů pránického těla, hm, koloběhu energii v těle. Hm. Jestliže se vstoupíme do prohloubení vědomí, co se stane? Mysl a objekt se spojí dohromady a mysl eh, doslova se lepí na objekt. Nemůže objekt opustit. To se říká ápana. Ápana znamená fixace. Jeť slovo ápana nebo arpana v sanskritu Znamená tež vytarka, hm? což překládáme jako hledání objektu nebo aplikace vědomí na objekt, hm? apply co. jak si to proložíme, na to ani tolik nezáleží, důležité je mít vlastní zkušenost toho, co je vytarka. filozofii vytárka je to, co produkuje řeč než. Jak může produkovat řeč? Protože je ta síla vědomí, která nedovolí, aby vědomí šlo někam jinam. A doslova mlátí vědomí o objekt. Čili Abydama Kouša vysvětluje tuto sílu jakožto jednotu vůle a rozlišování. Díky této jednotě vůle a rozlišování pak produkujeme slova, koncepty a myšlení. tak se šamaty a vypašany tato síla je vlastně základem bez této síly nemůžeme ani vstoupit do procesu šamaty, ani do procesu vypašany. Rozdíl je, že v samatě tuto sílu potřebujeme, aby jsme pronikli objektem v v vypašaní tuto sílu potřebujeme, aby jsme pronikli objektem tak, aby jsme pronikli jeho vlastnostmi. Ale v samatě my neskoumáme vlastnosti objektu. Čili Vibhanga suta vysvětluje, že princip šamaty je poznání objektu podle funkce podle eh, funkce objektu poznání vybásaný eh, je podle charakteristiky objektu. Hm? Samotně neskoumáme charakteristiky objektu, zkoupáme jejich funkce. Jelikož pronikneme tuto funkci, tak mysl zůstane u tohoto objektu a nehýbe se. Je fixovaná na ten objekt. Ale ve vypasaně, my se nechceme fixovat na objekt, my chceme používat vytarku, aby jsme poznali skutečné soucno objektu. A skutečné soucno jsou z hlediska jsou jeho vlastní vlastnosti a jeho společné vlastnosti. Hm? Vlastní vlastnosti jakožto element větru je vlastní vlastnost nádechu a výdechu. Neb hm? je predominantní. A jeho společná vlastnost je jeho nestálost. Hm? Strast spojená s nestálostí a nejáství všeho, co je nestále. Z hlediska, jestliže studujeme dech, přicházejí myšlenky, přicházejí jiné pocity, jsme si vědomí, Můžeme si být vědomí nestálosti, můžeme si být vědomí strasti spojené s nestálostí, ale nepronikneme nejáství dechu. Nejáství dechu můžeme proniknout jedině vypasanou. A stejně tak nejáství těla, které je na dechu, které je základem zkušenosti dechu, a nejáství vědomí, které pozoruje. Samata hm? to nepozná, jedině vypasaná to může poznat. A vypasana to pozná právě na kontinuitě vytarky. Ale v samatě vytarka se stává v hlubších stádiích utišení se stává prekážkou. Ale aby jsme to poznali, musíme první tuto vytárku skrotit tak, aby zůstala na stejném objektu. A to je proces šamaty. Proto vysudy maga vysvětluje, že vytárka je jako důvěrní krále. Král zde představuje ty jemnější počitky, jemnější stav vědomí, jemnější objekty, aby se obyčejný smrtelní dostal ke králi, Tedy k tomuto eh, jemnějšímu způsobu vnímání, potřebuje se stát, navázat styk s důvěrníkem, protože ke králi se přímo nedostane. Hm? Kdo je teď eh, prezident eh, Slovenska, už si nepamatuju. Ten je dobrý prezident, ne? Aha. Tak aby člověk jako já, nebo Kuba, nebo Roman šli na čaj k. Kiskovi. No? Kiskovi. Kiskovi. tak když Sekretář Kisky řekne, že tady je nějaký Kuba nebo nějaký Damadípa nebo Roman tady v a chce s vámi mluvit, no tak toho nezajímá. Ona, ona nic neví, že? No a teď, když přijde k němu jeho první sekretář a řekne: Podívej se, Kuba, to je něco. <laughs> Takový Kuba, ten má kvality, které jsou. Pro, Sloven, pro celé Slovensko můžou být záchranou hm? e, znalosti, které je, bez kterých se Slovensko nemůže, obdr, nemůže obejít. Hm? No a tak jo, tak to jo, tak okamžitě pozvěte. tady Kubu na čaj v pět hodin, abych si s ním mohl promluvit, co, co pro nás může udělat. Je to tak? Hm? Stejně, aby jsme se dostali k těm jemnějším stavům vědomí, potřebujeme systematicky aplikovat vědomí na objekt meditace. Tomu je tak v samatě, tak i ve vypasaně. Bez toho žádná samata vypasaná nebude, protože jak už jsme se zmínili na začátku kurzu, naše. Zvyky vědomí, které se obrací stále ven, je, že jakýkoliv předmět udělá na vědomí impact, za tím vědomí běží. A toto vědomí právě nemá přístup k moudrosti jogi, která je založena na jednobodovosti vědomí. Čili aby jsme se dostali k šamati a vypasaní, aby jsme se dostali k, k meditaci, musíme ochočit opičí mysl. Hm? Ne, jak se učíte v Číkunku, na to se musí člověk koncentrovat. Hm? Ne Číkunk opice, ale opravdová opice. Hm? Opravdová opice, cokoliv na ní udělá impact toho se chytne. Jestli se jí to líbí, tak se to održí. Jestli se jí to nelíbí, když jste viděli, kdo žil v džungli, výroce, o čem já mluvím, když se opici něco nelíbí, hned se rozlobí. Hm? A když si nedáte pozor, a opice se rozlobí a stále pokračujete v je dráždění taková zkousne a takový kousnutí opice nikomu nedoporučuju. Hmm? Mm. Proč? Protože opice se úplně stotožní hmm? s objektem, který na ní udělá impakt. Právě proto, že se úplně stotožní s objektem, který na ní udělá impact, opičí mysl, nemá schopnost kontrolovat libosti a nelibosti. A bohužel většina z nás žije tímto životem. No, jak si můžeme pomoct? No, Pomůžeme si tak, že se naučíme, hm? což není součástí bohužel našeho vzdělání, že se naučíme držet mysl na jednom objektu, který potřebuje. Hm? Držet tak, aby ty ostatní impakty ji nevyrušovaly. Hm? A z toho přichází klid. Jestliže nemáme klid, tak nemůžeme proniknout ten fakt, že naše libosti a nelibosti nemají s objektivitou nic společného. Jestliže pracujeme tedy na dechu, první fáze je skrotit opičí mysl hm? a to uděláme právě na to. Je nejlepší objekt právě dech, jak už jsme se zmínili. Když skrotíme opičí mysl, buď ji můžeme na objekt tedy fixovat, což je šamata, a nebo můžeme objektivně zkoumat, co je vypasané. Jestli neskrotíme opičí mysl, tak nemáme k tomu přístup. Teď tedy v budistické tradici šamata ve smyslu Fixace se jmenuje tež, tedy vitárka neboli arpana. Arpana a vytárka jsou synonými. Protože, aby jsme praktikovali meditaci, musíme použít právě tuto sílu mysli, která táhne jako veslo, táhne loď, Páhneme mysl ku předu. A táhnout mysl ku předu může jedině k jednomu objektu, k tomu objektu, na který je zaměřena. A kdo zaměří mysl? Právě pozornost. Hm? Pozornost je jako kormidlo lodi, který dá mysli směr. Pak vůle a vytárka i přitáhne. Tím pádem mysl může fungovat. Jestliže toto přitáhnutí pokračuje, no tak zůstává u toho objektu. Jestli nepokračuje, no tak jakmile se pozornost obrátí k jinému objektu, zase běhá sem a tam podle toho, jak plyne proud. jak jsme se zmínili, mysl bez. V je jako suchá dýně na proudu, doleva, doprava, nahoru, dolů. A pozornost tím pádem Běhá sem, běhá tam, když pozornost běhá sem, běhá tam, podle impaktu objektu, co se děje? Vnímání a počitky nemají žádnou stabilitu, protože nemají žádnou stabilitu, jak si můžeme být vědomí toho, že vlastně naše libosti a nelibosti nám neprospívají. Čili aby jsme meditovali, musíme se naučit systematicky přitahovat mysl k tomu objektu, který chceme proniknout, se v něm fixovat, anebo který chceme proskoumat. Jestliže chceme proskoumat dech, který je spojen s z s bioenergí. Pak, ačkoliv se můžeme učit fixaci na objekt a je dobrá na to, aby jsme zesílili svoji mysl, ale důležité je, když chceme dech proskoumat, Nefixovat se, ale zůstávat právě ve stavu rovnoměrného položení. Pak můžeme zkoumat ty různé energie, hm? čakry, energetické body, hm? ty ty různé ty tygle a bindu a daman. Je jedině možné, jestliže se naučíme rovnoměrně používat mysl, ale nefixovat. A pak, když fixujeme, fixujeme to na, ne, na ty objekty, které se tradičně používají k prohloubení vědomí, ale na ty objekty, které jsou spojené s, vlastně s práhmickým tělem, to je tantra. teď se vrátíme k meditaci na dech, hm? k čtyřem stupňům, které jsou spojené s meditací vypasana. Hm? Jestliže praktikujeme vypasanu na dech, čtyři stupně spojené se šamato, jsme vysvětlili počítání, sledování, výžní tradici posledování, Dotek, dotýkání a po dotýkání pokládání na objekt stápana. Což, dotek, jak už jsme se zmínili, chybí v severní tradici a zmínili jsme se o tom též proč. Teď, co se týče vypasany, čtyři kroky jsou co znamená proskoumání, jak můžeme proskoumat objekt. Tím, že máme schopnost položit mysl na objekt tak, že faktory vědomí jsou rovnoměrně rozpoložené, To se stává právě v čem? To se stává právě v upačára samády, hm? v přístupovém samády. Přístupové samády je to samády, které předchází fixaci a dovolí. Meditujícímu zjemnit počitek, zjemnit objekt, zjemnit vědomí, které rozlišuje objekt. Aby meditující se dostal do vypašany, která studuje vznikání a zanikání v každému okamžiku, potřebuje. Právě toto vědomí, jestliže se fixuje, tak nemůže si všímat vystávání a zanikání objektů v každém okamžiku. Protože když se fixuje, tak to neuvidí. Musí víc z této fixace, aby to viděl. Čili Anupraeksana je vidění, zkoumání vlastních a společných vlastností objektů, skutečných objektů poznání, jako je pět agregátů existence, jako je dvanáct základů, Vnímání 18 elementů, vnímání závislé vznikání to jsou skutečné objekty naší zkušenosti. Ať už se jedná o Honzu, nebo Romana, nebo Tomáše, nebo psa, nebo kočku všichni vlastně mají jejich skutečnými objekty zkušenosti. Je toto nic jiného. Že je hodnotí jinak, to je, protože mají jiné koncepty. Hm? Dej, jak se jmenuje Romanův pes? buco Mucou, dejte před muco 500 euro a nebude eh, vůbec eh, ho to nenatchne. <laughs> Ale muco vidí 500 euro taky. Dejte před muco nějakou kost a muco už zbystří. Je to tak. Ale vidí stejných 500 euro, vidí stejnou kost, jako vidíme my, že má jiný představy o její skutečnosti. Je to tak? My máme jiný představy o 500 euro než Muco hm? a než eh, pták, ale to, co vidíme, co se týče eh, barvy a formy, to je podobné, hm? ačkoliv i barvy se mění podle bytostí, poznání bytostí. Hm? Ty, je... Hladoví duchové vidí jiné barvy řeky, než vidíme my. Ale vlastně řeka je stejná. Čili, co to znamená, že my máme jiné představy skutečnosti? A tyto představy skutečnosti není nic jiného z hlediska jogočáry, než transformace vědomí zvykem vidět jáství v osobách a ve věcech. A toto jáství v osobách a ve věcech právě zvyk toho, že používáme 500 euro, aby jsme si koupili mnoho, mnoho věcí, způsobí to, že tento objekt hm, se stává objekt našeho hulpívání, zatímco ta bytost, která nemá zvyk používat 500 euro si koupit mnoho mnoho věcí no, stejný pocit, počítek nepociťuje. Hm? je to tak. Čili aby jsme studovali vyplanu, musíme nejprve proskoumat skutečné vlastnosti objektů, které jsou předměty našich počitků. Hm? Objektivně. To je vlastně brána k poznání prázdnoty. Prázdnoty jednotlivých objektů i prázdnoty jakožto spojujícího principu. Jestliže poznáme tedy skutečné vlastnosti objektu naší skutečnosti, hm? jestliže praktikujeme vypasanu ve smyslu cesty a rahatu, tak se odvrátíme od světa, odvrátíme se od této zkušenosti, která je spojena s nestálostí, utrpením nestálosti a nejáství. Jestliže praktikujeme cestu bodhisattva, aby jsme se neodvrátili, používáme co? Používáme koncept takovosti. Hm? Jestliže se používáme koncept takovosti nebo používáme odvrácení, získáme čistotu a získáme poznání čistoty. A to je cesta vypasany. Tak pro dnešek asi takhle. Hm? Tak dobrý, zítra budeme pokračovat. Teď si to spojte s tím, co se učíme večer. A pomalu, pomalu doufám, hm? že praxe meditace se stane jasnější. E, tím, že se stane jasnější, e, bude čím dál tím Přístupnější. Hm? Jinak většina z nás praktikuje meditaci a neví, ne, nechápe hluboce, co dělá. Hm? Je to tak? No pak samozřejmě ty výsledky nemusí být takové, jak si představujeme.